És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Hát ha nem ez az utolsó adás, kísérleti adásnak minden műsorom kísérleti adás, az egész életem kísérleti, akkor meg az is lehet, hogy szeptemberben, ha lesz hozzá kedve, megismerkedünk, akkor megnézem az életet ott, ahol Önök vannak. Jó. Én ebből kimaradtam, hát már mit abból kimaradtam, hogy elmenjek ebbe az állatkertbe, más állatkertekben voltam, most az állatkert nem félreérthető, minden állatkert, minden vidámpark, minden mozi. Um, kérdés, kicsit néha alacsonyabb Hogy um, az egyéni élethelyzetemből adódóan, hogy ez egy olyan műsor, amely mindig az én szemüvegemen keresztül néz a világot, de ezzel többé-kevésbé mindannyian így vagyunk, lefelbben az emberek ez ezt a luxus nem engedi meg magának, nekem ezt az Isten eddig lehetővé tette, köszönöm neki. Szóval az én életem az most meglehetősen, hát nem a szokványos mederben zajlik, és nyilvánvalóan, hogy ez rányomja a bélyegét arra is, hogy az ember hogyan látja a világot, beléltve keveset vagyok itthon. Néztem a Facebook oldalát, és azon gondolkodtam, hogy örülök-e annak, amit a miniszterelnök külföldön mondott beszédéről írt, és rájöttem arra, hogy nem örülök neki. Uh -huh. Miért? Uh, mert hogy az nekem egy abszolút személyes megnyilvánulás. Én, én ezt értem, azon gondolkodom, hogy ezt jól el fogom-e tudni mondani, meg mondja az a dolgom, hogy annak idején a Friderikus mondta, hogy nem kenyerem a szó, hogy, hogy ugye, ugye már megbeszéltük azt, hogy ön ezt az egészet nem csinálná, ha az állam nem így járna el, de az állam tevékenységéhez való, ezt most nem fogom tudni jól elmondani. Meg az a fénykép is otta a fagyival, vagy nem tudom, de nem, nem, nem, nem, nem szerettem ezt, csak át, átfutottam, nem szerettem. Ami nem azt jelenti, hogy adott esetben nekem ne lenne hasonló a véleményem. Van egy olyan szituáció, Ebben a migration aidben, hogy az ember távol tartja magát ettől, mert az a tevékenység, amit folytat, az lehet, hogy kárát szenvedi ennek, és akkor végre egy olyan mondatot mondtam, amit többé kevésbé vállalk. Érztem. Igen, érztem a meglátását. Én nem érzem azt, hogy az én véleményem mennyire hangsúlyos lenne. Ezt a, igazából a barátaim olvasták rá. Szerintem ez is jól is van. Ebben téved. Nincs, nincs itt különbség. Ez az ön Facebook oldala. Ön most... Egybefor ezzel a tevékenységgel, de természetesen, ha az édesapja lennék, mint ahogy nem vagyok, akkor sem befolyásolnám. Csak azt mondom, hogy nekem ez a véleményem. A múlt héten, vagy az előtt, nem tudom, összefolyik minden, hallottam egy karitatív szervezet, egy nagy karitatív szervezetnek a vezetőjét, és azért gondoltam örre, hogy arról volt szó, hogy ezekkel a karitatív szervezetekkel milyen jó lenne együttműködni, és kicsit olyan a helyzet, mint hogy a karitatív szervezetek is valahogy politikai alapra helyeznék a tevékenységüket, és azt mondanák, hogy tehát valahogy mindegyik iszonyatos dilemmában van, van az emberiességi szempont, és van a célszentesíti az eszközt, és valahogy a célszentesíti az eszközt az erősebb, és akkor azt mondják, hogy de ők egyetértenek azzal, ami van, független attól, hogy... És akkor nagyjából ez az az indok, ami elhangzik az ügyben, hogy miért nem tesznek úgy és annyit, mint ahogy önök. Vagy ön? Én azért egy harmadik szempontot is, mert hogy július van, és azért ilyenkor javar is az embereknek marad. Tehát én, én azt látom, hogy nagyon sok helyen egyébként ezért az ügymenet, de mint nagy karitatív szervezet, jelenleg éppen a Vöröskeresztnek az egyik fotájában ülök. Éppen most állapodtunk meg abban, hogy. Együttesen fogok feltenni azt a kérdést. Hogy... A ez egyik micsodájában ül? Fatál. Fatál? Fotál! Nem fatálban ülök, fotelben ülök. Fotel? Értem. Ez úgy értem, hogy fatvában ül, aztán Én hallottam, halottabban már mindent, igen. Székenülök. És éppen most beszélgettünk arról, hogy megpróbálunk a BKK-s közlekedés ügyében közösen felteni kérdéseket, hogy ezt esetleg meg tudjuk oldani, mert sajnos a beérkező adományok javarészt a BKK-jegyekre folyik el, és ezt igazából értelmesebben is el tudnánk költeni. Erről akkor két mondatot, jó? Uh, a városon belüli közlekedés a menedékkérőknek nem ingyenes, ezt azokból a különböző adományokból oldjuk meg, amiket kapunk. Mivel javar és pénz nélkül működünk, ezért célirányosan szoktunk bkk egyet kérni, de van olyan nap, hogy 3-4-500 embert kell átmagazatnunk egyik vájautvarról a másikra, és ez bizony ennyiszer 300 forintos jegy. És uh, ugyanezt az összeget el lehetnek ölteni bármi másra, vagy az adományozók ugyanebből az összegből tudnának minket bármi másféle adományra támogatni. Például kekszel, ásványvízzel, uh, ilyen melegben, akár sótablettával, bármivel, amire szükség van. És, uh, Én rosszul emlékszem arra ezek szerint, hogy volt olyan intézkedés, amely érintette volna a menekülteknek a fővároson belüli közlekedését? Hát sajnos ilyen intézkedés nem volt, tájékoztatás volt arról, hogy ők is ö, ö, kötelezettek menetvegyváltásra. Tehát a helybeli hely közlekedésre. Hogyan képzelhető az el, hogy ez alól felmentést kapjanak, ö, és most arra gondolok, hogy senkire nincs ráírva az, hogy ki menekült és ki nem? Én úgy gondolom, hogy ugyanaz a papír, az a ö, bevandorlás és állampolgársági hatalatot származó papír, amivel a a jegyellenőrök, illetve a kalahózok a vonaton meg tudják nézni azt, hogy valaki javasolta -e erre a kedvezményre, ugyanezt szerintem. Tíz bevándorlóból hánynak van ilyen papírja? Tízből tíz kap. Már annyiban, amennyiben nem kerüli el, vagy tulajdonképpen azt mondja, és elnézést, hogyha a kérdés hogy most tökéletes tájkozatlanságot árul el, szígyes szemre vállalom, tehát, hogy Tíz ember, vagy száz, hány, mekkora egységet kéne mondanom ahhoz, hogy azt mondja, hogy abban egy biztos, hogy van, aki kikeríli a teljes hivatalos adminisztrációt. Hozzánk nincs olyan, aki úgy kerülne el, hogy nincs neki valamiféle papírja. Az előfordul, hogy hiányos, mert volt olyan, hogy valamelyik uh, regisztrációs állomás Son, valami hiba történt, és ők csak például az előállítással állít. Ön egyáltalán nem is foglalkozik hivatalból, ez egy rossz kérdés, nem tudom jobban megfogalmazni, olyannal, akinél ilyen papír nincs? Érkül jutna hozzánk. végig megy a báhon, és csak utána jut el hozzánk. Olyan, olyan migráns, mi nem is találkoztunk, akinek nincsen báhos papírja, és ez most nem az, hogy a kis számokat lenyelem, hanem egyszerűen olyan emberrel nem találkoztunk, akinek nem lenne papírja. mindenkit elkapnak a határon, illetve mindenki feladja magát a határon. Pont beszéltem be egyébként igen. csoporttal, ahol a csoport egyik felét elkapták a határon, a másik fele pedig feladta magát, mivel ők együtt jöttek egy, egy szíriai városból, amit most nem nevezett meg, és Gondolj, annak a van jelentőség, hogy ön elmondja a szíriai város nevét? Hát. Nem, igazából teljesen lényegtelen, talán, hogy ez, a, ez a melyik város, de az a lényeg, hogy, hogy ők, tehát a csoportnak a másik fele, ez szépesen jutott tovább menni, mert tudta azt, hogy neki itt kell az EU-hoz regisztrálnia, és szépen adott a papírjait, amiket egyébként utána nem kapott vissza, tehát ez már egy másik kérdés, viszont... Mármint, hogy mit nem kapott vissza? Az útleveleket nem kapták vissza. Ez egy, ezt egyébként hogy rendezi a jogszabály? Erről pontosan nem tudok, erről ma fogunk a Helsinki bizottsággal egyesztetni, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy ez nem jogszerű, hogy valakinek nem adják vissza személyezonosító okmányait, többek között például a jogosítványát és a nyebeket. Ez egy nagyon érdekes történet, hogy ennek most kezdünk el utána járni. Mert hogy egyéb most arról beszélünk, hogy nem minden menekült papír nélküli, és aki pedig a papírját átadja ilyen jellegűt, azt legalábbis az ön tudomása szerint nem minden esetben kapja vissza. Igen. Magyarul jobban jár, de ez most egy félrejthető mondat lesz, hogyha nem ad semmilyen papírt magáról. Igen, tehát ha én oda kerülnék a zöld határa, és megállítanám a határőr, akkor én azt mondanám, hogy nincsen papírom, mert ebben az esetben nem fogom, nem fogom azt kockáztatni, hogy elvegyet velem valaki. Jogosan vagy jogszerűen ez utána kell járni, ezt még nem tudom pontosan, de, de igen. Jó, magyarul, tehát van nála egy papír, eh, amit kap a a, az intézménytől. Az előbb említette a vonatot. A vonattal kapcsolatban mi a helyzet? A vonatra ezzel a papírral szállhat. Fel, rá van írva, hogy mikor állították ki ezt a papírt, rá van írva ennek az érvényességi ideje. A Nos, ezzel... Nem nem viccelődöm, kérdezek. Tehát, ez, a, ez azt jelenti, hogy egyúttal innen odaérvényes, vagy, vagy használható? Ez azt jelenti, mondom akkor a viszonylatokat. Akit Pécsre visznek, azt általában Debrecenbe küldik, akit Nyírvátorba visznek, azt utána Vámosszabadiba küldik, a két vonalat leír egy szép nagy égszet a városba. A... Oké, okay, rendben van, egy, tehát én két relációról beszélek akkor. akkor Van ez a reláció, amiről ön beszél, és amikor az illető egyébként a saját feje után úgy dönt, hogy ő elindul, akkor arra az utazásra ez a papír már nem ad kedvezményt. Már hogy a saját feje után hova indul el? Arra nem. Nem. És ott meg is, tehát, hogyha valaki úgy dönt, hogy, ő, hogy ő elindul, tudomásom szerint akkor meg is vásárolja egyet. Nem tudom, mert ez igazából már az a viszonylat, amiben mi nem vagyunk kompetensek, ezt neki kell eldöntenie. Nem megmutatjuk neki, hogy melyik van megy bicskére válaszol pedig a Balassagyarmatra, Debrecenbe illetve fótra. Hadd tegyen fel akkor azt a kérdést, hogy mennyiben teszünk különbséget, vagy mennyiben tegyek én különbséget, mint messziről jött ember, a bevándorlónak, a bevándorlási, minek nevezzük ezt? Táborból való közlekedési... Bevándorló szó egyébként szerintem nagyon hamis. Akkor mi a jó szó? Nem akarnak itt maradni. Menedékkérőket szoktunk mondani, Menedik. ez így ebben a fogalomban Ak ja, valós. Akkor a menedékkérők rendben van, legyen menedékkérő, e, ugye a menedékkérőnek fizeti az állam egyét jegyét egyszer a táborig, és onnan a táborból pedig fizeti ő. Mennyiben más ez, mint a városon belüli közlekedést, amit viszont nem fizet ő, vagy nem akar fizetni ő, vagy amit önök átvállalnak, ha átvállalnak, és miért? Mi a két reláció közötti különbség, e, mi ebben a filozófia? Hát ennek a filozófiáját nem értem, hogy a BKK-n, miért nem kell fizetni, illetve hogy a bkk Na de most mondta ön, hogy, hogy, a, hogy a vonaton is kell fizetni. A vonaton akkor kell neki fizetni, amikor, amikor már nem irányban van, tehát amikor például nem nem tudom, Szeged-Vámos-Szabadi vonat... Ö... És az ember mindig különbséget tud tenni irány és irány között? Hát a kalauz igen. De a... a Kalausz honnan tudja, hogy éppen, éppen a pályaudvarra megy, ahonnan elhagyná az országot, vagy a pályaudvarra megy, ahonnan elmegy a táborba? Hát onnan, hogy fönt van a szerelvényen. Ő... Ezt értem, de a szerelvényen nem beszél az utassal, és az nem tudja elmondani az utas, hogy ő most egyébként távozni akar az országból, vagy el akar menni a táborba. Figyelj arra, hogy mi az a viszonylat, amiben ő jogosult ingyenesen utazni. A... De, de azt nem tudja elmagyarázni a bevándorló. Hát két relációról beszélünk. Az egyiket a... A hogy rá van írva a papírjára, hogy ő milyen viszonylatban utazhat. Ő ezt megmutatja. Én ezt értem, de az első útja után, ha elmegy a táborba, ott nem veszik el tőle ezt a papírt, tehát ez a papír akkor is nála van. A papír, nem ezt a papírt ezt egyrészt elveszik, ehelyett ők fog kapni egy tábori kártyát, ami egy vonalkódos vagy fényképes, vagy nem fényképes uh -huh. mináltságfetni. És ő ezzel már nem jogosult utazja. Egyet nagyon szeret uh -huh. kiavítani, hogy az állam önmagában ezeket a jegyeket nem fizeti. A, a közlekedési vállalatoknak van egy olyan költségkeretük, amit uh, az állam uh, általányban kompenzál. Jó, hát gyakorlatilag ugyanott tartunk, tehát most nem érdemes különbséget tenni, az állam fedezi. Nem egészen, mert tehát effektív darabszámra nem fizet. Én ezt, értem, én ezt értem, de utólag úgy, úgy lesz kipótolva, hogy euh, mégis a rendelkezésére áll. Nem szerint tudják ezt, ezt kipótolni, és ezt egyébként beszéltem olyannal, aki ebben a dálgazatban dolgozik, és ő azt mondta, hogy emiatt például rendszeresen vesztességesek, van egy ilyen, egy ilyen pótlási általány. Hogy érti rendszeresen? Hát ez nem egy olyan régi jelenség. Mit jelent az, hogy rendszeresen? Az, hogy ez, ha jól emlékszem, az volt a neve, hogy ó, uh, uh, na nem ég milyen költségkeret volt a neve, ami egy és ez törvényben rögzített. Én ezt értem, de ez, ezt a költségkeretet nem olyan régóta apasztják a menedékkérők? Hát nem olyan régóta apasztják a menedékkérők, ez így van, ennek ellenére például nem utazhatnak azonos viszonyok között, mint a rendes utasok, akikkel elvileg törvény szerint egyenrangúként vannak meghatározva. Tehát például az IC-re felülhet, a rendelet szerint neki nem kell pótjegyet vásárolni a pont ma reggel találkoztam azzal, hogy ezt megfordították a MÁVnál, azt mondták, hogy akkor olyan, tehát azzal, hogy neki pótjegyet nem kell vásárolnia, olyan kocsikat csatolnak az IC után, ami nem pótjegy egy köteles, gyakorlatilag kerékpárszállító kocsikat, és olyan személykocsikat, amik vagy le lehet húzni az ablakot, vagy nem, de mivel az ajtók például nem önműködő, ezért ezeket az ajtókat zárják jelenleg, ebből van egyébként nézeteltérésünk a mávval, hogy Lezárt kocsiban utasztatják a menedékkérőket. Teljesen egyet. Erre ki akartam még térni. A lezárásnak egyébként mi az oka a MÁV magyarázata alapján? Az, hogy ezek eltérő műszaki uh -huh. szereltségű kocsik, mint a szerelvénynek a többi része. Az ajtók azok nem önműködően zárhatók, és ezeket uh -huh. kívül uh -huh. lezárni a kalauz. Ugyanakkor ma például elmondta a MÁV biztonsági főnöki a televízióban, hogy de ezek az ajtók belülről nyithatók. Ha belülről nyitható, akkor. Akkor miért kell zárni? Tehát volt benne népjelentmondás. Én úgy érzem, hogy... De nyitható? Ön, ő láthat ilyen kocsit belülről? E, igen. És nyitható? Meg olyat is nem. Olyan nyitja a kalausz kulcsát. De ha belülről nem nyitható, akkor yep. ezt az embert független attól, hogy most ez egy jó intézkedés, vagy nem jó intézkedés, ő magában abból adódra, hogy hazudik, onnak ki kell rakni? Én ezt értem, csak ugye, én, ugye próbálom ezt az egészet valahogy követni, próbálom megérteni, érzelmileg azonosulni vele, ez így egyszerre tudja, hogy nem megy, és minél foglalkozni magammal, annyiban magammal, amennyiben hát ugye mi beszélgetünk. Tehát például óhatatlan eszembe jutott, hogy milyen az, amikor menekültek Menedékkérők és uh, nem menedékkérők utaznak egy vagonban, de azt előbb látni kéne, tehát ezzel kapcsolatban nekem hangulatkeltő megjegyzéseket nyilvánvalóan nem szabad tennem. Azon gondolkodtam, hogy ez vajon milyen tapasztalat ledáts, sajnos azt nem lehet megúszni, ezt egyszer meg kéne tennem, kimaradtam belőle, így nem fog találgatni. Az azonban, hogy egy ilyen bezárt, tehát az, hogy olyan, olyan Vagonokba kerüljenek, amelyek le vannak választva az IC-től, annak komfortfokozatát tekintve, abban én semmilyen kifogásolni valót nem találok. Az, hogy ezek olyan műszaki állapotúak, vagy olyan műszaki paraméterekkel rendelkeznek, amelyeket kívülről lehet bezárni, úgy, hogy belülről nem lehet őket kinyitni, azt egyébként tarthatatlannak tartom. Ha egyébként ön azt mondja, hogy ön látott olyan szerelvényt, ami belülről nyithatatlan volt, és a MÁV Biztonsági Főnök azt mondta, hogy nyitható, akár ha egy olyan volt, ami nyithatatlan, akkor az tűrhetetlen. Tudom, hogy önnek nem az a dolga, hogy mindenkit leváltson, de én a politizálást ezen a téren javasolnám önnek, és nem Orbán Viktor tusványosi beszédéről ott el fog veszni, ebben is el fog veszni, de ebben legalább könnyebb ö, a harcot megvívni. Nem szeretnék harcolni, szeretnék együttműködni egyébként, miközben az úr mondta azt, hogy, le, hogy nincsenek lezárva a vagonok, és ez belülről nyitható. A mellettel évi monitoron ment a felvétel, amit a, a az önkéntesek készítettek, ahol a kalaud nyitja kívülről az ajtót. Tehát eléggé egyértelmű volt az ellentmondás. Én nem szeretnék senkit bántani, és én elhiszem azt, hogy mindenki igyekszik a legjobb oldalát mutatni, és a legtöbbet meg... Ezt nem lehet, tehát, most nem, nem érdemes ebben beszélnünk, ez egy harc, amit ön folytat, nem abban az értelemben, ahogy a háborúban harcolnak, de ezt a harcot például a már biztonsági főnökével, amennyiben ő azt mondta, ön pedig ezt tapasztalta, ezt a harcot nem lehet megúszni, akkor is, hogyha egyébként most viszonylag távol egymástól küzdenek egymással, ő máshol van, és ő, ön is máshol van, majd a klasszikus verziójában a Kejfej Jancsiban, én nem fogom én nem tehetem azt meg, hogy őt ne hívjam föl, és valamelyiküket leléptessem, ha nem mondott egyébként igazat. Tehát ez, ez az én dolgom. Jó, én ez, ezt nagyon nagyon, nagyon értékelném. Úgyhogy igazából ennyi van, hogy, hogy ezek a... a... Azt írja valaki, a BKK hivatalos oldalár tanulmányozva, én ebből kimaradtam, tartózkodás engedélye rendelkező menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, valamint menedékeskénti elismerését kérő, és személy az igazolásban meghatározott viszonylatra és alkalommal menekült és menedékes, az igazolás díjmentes az utazás. Igen, ezt tudjuk mi is, ezt mi is szoktuk mindig kinyomtatva, ennek ellenére az ellenőrök nem engedik fel a csoportokat. Elnézést, ez a második pillanat. Egyszer volt a biztonsági főnök, hogy ez, ez van a BKK honlapján, akkor, akkor az ellenőrök mire hivatkoznak? Az ellenőrök arra hivatkoznak, hogy ők akkor sem engedhetik fel. Nem tudom mikor. Nem engedhetik fel, vagy leállítja meg egyelőre, az ellenőrök. most ugye az a metróra vonatkozik. Igen. egyébként jelen pillanatban ellenőrök nincsenek a felszállóknál. Nem le minket a metróba. Igen, értem. Hát nézze, még egy kis türelmét fogom kérni, mert még nem lesz klasszikus Kejfejancsi egy-két hétig, akkor, akkor nem lesz Irgumburg, tehát akkor Irgumburgum lesz. Már nekem, hogyha nem csinálok semmit. Tessék. Nekem, hogyha nem csinálok addig semmit. Nem, én, te nem, nem, nem. Hát ezeket az ellentmondásokat, nézze. Ha egy ország akkor működik rendesen, függetlenül, hogy tetszik-e az, amit a, a, a rendszabályában meghoznak, hogyha a rendszabályokat egyébként aki meghozta, az be is tartja. Tehát, hogyha ez az ország olyan menekülti politikát folytat, amit, az le lehet tiltakozni, én azzal, hogy önnel beszélgetek, azzal fejezem ki az együttműködésemet és a tiltakozásomat, további politikai tevékenységet nem folytatok. Ám, hogyha ez az ország a rendelkezésre álló viszonylag kevés, vagy viszonylag sok eszközből keveset használ, de abban különböző dolgokat kimond, ugyanakkor, alkalmazottai ezt nem teszik lehetővé, akkor azt az állam és így aztán az államnak így egy ilyen sajátos része vagyok én a köszöldálti médiának nem tagjaként, de mégis elvileg ahhoz tartozva, hogy akkor Irkomburgom eljárja. Ez most már kettőt is találtunk az ellenőrök, akiknek van egy főnökük valamint a mágbiztonsági főnöke. Igen. És akkor, akkor fejezőbe, mert ilyen gyorsan telt el az idő, miről beszélnek most a vörös Vöröskeresztben? A Vöröskeresztben most kettő dologról beszéltünk. Az egyik az, az hogy mint kiderült az emblém, tehát megkerestek minket azzal, hogy az emblémánk túlzottan emlékeztet a vörös keresztre, és megkértek arra, hogy ezen módosítsuk. Uh -huh. Most úgy tűnik, hogy sikerült koncernzust találni, illetve ezen kívül a, egy közös BKK felkérés egy megkeresésben állapodunk meg éppen. Ami arról szól, hogy? Ami arról szól, hogy, hogy a, a honlapon is található szöveget, Legyenek szívesek. Ez egy nem, az nem egyszerűen a BKK-nak be kéne tartania azt, ami a BKK-ra vonatkozik. Tehát erre mondom azt, hogy irgum, burgum, most ennél többet nem tudok tenni, ha valaki hallgat engem a BKK-nál, ne abban reménykedjen, hogy én még egy-két hétig nem fog dolgozni, hanem sürgősen szedjék össze magukat, ez tűrhetetlen, de nem a kérők okán, hanem csak annak opropóján. Tehát, hogyha egyszer valamire kötelezi őket az állam, hogy a fűváros, vagy nem tudom, kicsoda, akkor azt tartsák be, és ne tegyék függővé a tevékenységüket attól, hogy valaki éppen megtalálja ezt a hibát. Igen. Azt nem mondom, hogy egy... tudja mit? Akkor maradjuk abban, hogy akkor egy hét múlva, jó? 8 óra 5 perckor. Nagyon szépen, köszönöm. Nincs mit. Zsoás Zsuzsát hallottak. És most... Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja Kis türelnököt. Kisünk. Jó reggelt, kicsit korábban vagyunk, de is beszéltünk, bár annyira nem egy hete. Lehet? Köszönöm szépen a van Bácskai János. Én nagyjából olyan vagyok, most tényleg, mint egy messziről jött ember, így aztán nagyon hosszan nem beszélek arról, hogy honnan jöttem messzire, mert szerintem ez most annyira nem érdekes, de ha tájékozatlan lennék, de nem azon, ne csodálkozzon. Egyrészt azt kérdezem, mint Csebel a tenger, hogy szóval nagyon szép a Grupa Maréna, őrévén kétszer is voltam benne, többször voltam, de őrévén kétszer is. A Fradi kiesésére nem találok magyarázatot, annak idején volt a Csapeknek egy novellája, az arról szól, hogy van egy űs cse Csehországban, aki nekifutás nélkül tud 8 métert ugrani. Felfedezik, és azt mondják, hogy ez fantasztikus ember, Hát ez ki kell vinni az olimpiára, a legjobb edzőt biztosítják számára olyan guruló technikával rendelkezik, hogy senki nem rendelkezik nála jobb guruló technikával, és az olimpián 2 méter 50 centit ugrik, és ezzel az utolsó helyzet lesz. Szóval azzal a nekifutással, amivel a Fradi rendelkezett, én azt gondolom, hogy mindenkinek le kellett volna mondania. Talán még önnek is. Már ön ott nem egy főcsővezető, de erre nincs magyarázat. Ez az én külön véleményem. A második meccset nem láttam, csak az elsőt. Aztán meg olvasta mindazokat a hozzászólásokat, amelyek ezt követően voltak, hogy a dolg szégyelli magát. Nézze, engem a műsor 12 januariaknak nem való, kurvára nem érdekel a magát. Ez ilyen csapattal az első fordulóban, pontosabban a másodikban kiesni, kész, tákies menet. De ami egyébként a szurkolóknak a benemengedését illeti, és ezzel kapcsolatban teljes volt egy esemény, aztán még beszélünk a vaskapucáról is, ha lesz idő, összefüggően elmondhatja mindazt, amit erről gondol mondani, nem Kubatov Gábor helyett, hanem mint az FTC elnökségének tagja, aki azért mégiscsak több közel van a Fradihoz, mint nekem. Olvasom, amit a pont húír. Vasárnap este tegnap volt az ismétléskor nem mérvadó, az ultracsoport oldalára felkerült képek alapján több százan tüntettek a Fidesz pártigazgató FTC elnök otthona közelében. Kubatov és az ultrák már régóta tart a szulukorok többsége bolykottá és a csapat meccseit, többek között az, az itthoni egyedülálló módon bevezetett vénaszkenderes beléptetés miatt, de az eddig is rossz viszony újabb lendületet vett a hét közepén, amikor az ultrák hiába utaztak el Boszniába, hogy megnézzék a csapat európa selejtezőit, a Ferencváros vezetése elmondásuk szerint elintézte egy érvényes egy birtokában se mehessenek be a stadionba. Olvasta azt mondta, hogy ez a felese igaz, minden esetre, ha ennek a fele igaz, akkor előtte érdemes lett volna elmondani, hogy hiába utaznak, nem tudnak bemenni, de itt most leviszem a hangsúlyt, nem szeretnék többet beszélni, mint ön. Figyelek, ha van mire. Hát sokkal több információval én sem tudok szolgálni, hiszen az előségi tagok legalábbis, hát nem tudom, hogy mindegyik nevében beszélhetek -e, de ennek kapcsán elnökségülés még nem volt, operatív dolgokba nem vagyunk beavatva. Az, ami a labdarúgó szakosztály ügyeit, illetően a Ferencharos elnökségére tartozik, az eddig napi rendben volt, és hát gondolom, hogy ha olyan éles lesz helyzet, akkor az elnök, Vlotov Gábor összehívja az elnökséget, hogyha úgy gondolja, hogy a támogatására van szükség. A Jelenlegi álláspont és uh, tudásom szerint én tegnap uh, kint voltam a meccsen, és beszéltem egy-két elnökségi taggal nem változott az álláspont, tehát a szurkolói magatartás uh, illetően, a megítélést illetve tehát ez a Vénaszkendes rendszer nem véletlenül uh, van működtetve, addig, amíg uh, vannak uh, Hát szurkolói rétegek, vagy van néhány száz olyan szurkoló, akinek kifejezetten személyes ambíciója vagy célja az elnök megbuktatása, vagy egyedek, addig addig élet, hát mondjuk azt a túlzáslan nem veszélyesnek mondom, de mondjuk az vagy szempontjából veszélyes dolog lehet. Csak ha most én tényleg egy jött ember lennék, akkor azt hinném, hogy ő most azt mondta, hogy valójában a vénaszkenner azért van, hogy Kubatov Gábor-t ki, azt gondolom, hogy nem Kubatov Gábor ott a főszereplő, akit egyébként megkerestem, de a udvariasen elhárított. Szerintem szeptemberben már nem fog tudni elhárítani. A folytatott beszélgetés nagyon érdekes volt. Isten igazából az a része maradt ki, ami az öndelfolytatott sorozatból nem maradt ki soha. Hogy ott annyi olyan konfliktus lett megkezdve, amely meg amely konfliktusnak másik szereplője, vagy annak hozzátartozója jelentkezett, és azt mondta, hogy ennek a felesem igaz és én aztán kb. 12 műsor törthetetem volna meg azzal, hogy ezeket a megkezdett konfliktusokat kibancsa, mondván, hogy ugye Kubatov Gábornak módjában állt szurkolói kérdésekre válaszolni, majd újabb szurkolói kérdésekre válaszolni, de meg annyi érintett, akiket közvetlenül elnézést a szóismétlését érintett a téma, nem tudnak megszólalni, és ezek vagy közvetlenül, vagy közvetlenül jelentkeztek nálam. Volt olyan, aki egyébként azt mondta, és ő tényleg félt, Konkrétan beszélt arról, hogy NAV vizsgálat volt nálam, amit összefüggésbe hozott korábban Kubatott Gáborral való konfliktusával. Tételezünk fel, hogy az illetőnek egyáltalán nincs igaz. Akkor is nem szeretnék olyan országban élni, ahol egyáltalán a gyanú árnyéka felmerülhet akkor, hogyha valaki konfliktusba kerül egy olyan emberrel, akinek elvileg módjában lenne elintézni egy navvizsgálatot. Én nem feltételezem ezt Kugató Gáborról, sőt, aki kikéne töltem egy teszet, azt mondanám, hogy nem. Mégis a közvetlen érintett erre való hivatkozással nem szólalt meg a műsoromban. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy... De, de hát azért ez, ez nagyon komolyan hangulatkeltés is. Én ezt értem, hát nem, mit tudok én kezdeni? Hát ő nagyon jól tudja, hogy én a hangulatot alapvetően nem keltem, hanem alapvetően a hangulatról beszélek, és próbálom azt a hangulatot valamilyen módon kezelni. Nem, a hangulatot nem kell kezelni, hanem próbálok értelmezni bizonyos szituációkat. Világos csak, amiket mondott, az azért... Hát majd... Én maga mondtam azt, hogy hajmeresztő, de hát mit tegyek? De most hát ne, ez nem is interpretál, csak elmondott uh, bizonyos információkat, amik keringenek itt-ottam ott, hát a büntetőjogi kategória. Hogy... Hát elég rámenni a cégközépről, és ott ezeket megtalálja egyébként. Visszatérve, tehát félreérthetően fogalmazott, hiszen nagy valószínűség a b nem kubatov Gábor épsége érdekében jött létre. Nem, egyáltalán nem. Mert pontosan ezt kéne külön választani, hogy személyes ellentétek is vannak. Persze nyilván, hogyha a klub elnök, személyes ellentéteiről van szó, szóval akkor az öm, hát más szinten. Jó, akkor egyetlen kérdésre válaszoljál ez így van. el nekem, hogy mennyiben más ö, a Fradi Ultráinak és a vezetésnek a helyzete, mint az összes más csapaté, hiszen ilyen vénaszkennert sehol máshol nem szereltek be. Kétségtelen, ilyen modern stadion sincs nagyon sok helyen, de ahol van, ott nem csináltak ilyet. Ennek mi az oka? Mennyiben különb a Fradi Ultra, mint a nem Fradi Ultra? Valószínűleg a történelmet kell megnézni, a szurkolói történelmet, illetve a, a büntetések történelmet, ami nem független egymástól, tehát azt kell megnézni, hogy ez elmúlt 5-6-8 évben ö, milyen ö, büntetéseket kapott a Fradi ö, a szurkolói viselkedés kapcsán. De aztán ez, ez mennyire volt ö, jogos, tehát mikor a, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség meg ö, ö, egyéb szervek büntették a Fradit, nem egyszer mondjuk súlyosabb büntetéssel, mint illet volna, onnantól kezdve kellő óvatossággal kell eljárni mindenkori vezetésnek, és ez nem elváldozó szempont, hogy azért a legnagyobb táborról beszélünk, tehát nagyon meg kell válogatni, hogy, hogy ha alkalmaznak szűrést, már a, a, a múlt erre, majdnem kötelezi is a vezetést, mert egyébként meg ellehetlen a csapat. Hát most először egy meccsre, aztán három meccsre, aztán nem tudni hány meccsre, akkor hány ö, ezer euróra büntetik. Úgy mond, hogy az indoklás mindig az a szurkoló, ilyen-olyan-olyan olyan magatartás miatt. Hát valahol ö, ezt el kellett kezdeni, és valamit kellett tenni azért, illetve abból a célból, hogy, ö, hogy ennek vége legyen, mert egyébként tényleg több fölös Akkor még egy kérdés, de immár nem a Vénaszkennel kapcsolatban is, továbbra is messzire jött ember. Én azt hallottam, hogy valami történt a szurkolói kártyával. Mi történt, és ez mennyiben befolyásolja, vagy befolyásolta, vagy semennyire sem az, hogy az a 100-150-200 nem tudom hány ember, akik elmentek a zseleznyicsár elleni meccs visszavágójára, nem tudtak bejutni a stadionba. Mármint a zseleznyicsár stadionjába. Nem is mert valami történt a szuperkártyával, én nem tudok róla, hogy bármi történt. Hát, mert az, hogy nem kötelező, tehát, hogy az MLS változtatott a korábbi kötelezettségén, ha én erre jól emlékszem. Hát ezt sem tudom, sajnos ezt sem tudom, hogy, hogy ebben lett volna bármilyen változás. Jó, hát majd, de ha eljön a szeptember, ha eljön, akkor majd lehetséges, hogy a nép és én is majd ezügyben áldázabb leszek, hogy ő mint... Tehát nézze, az, hogy ön bekerült a Ferencszáros elnökségébe, az addig egy dísztagság, amíg nincs semmi. De amikor olyan helyzet van, mint most, akkor az ember eh, hát ugye nem szívesen vállalja a konfliktust a többi elnökségi társával, de, de mégis valamiféle egyéni vélemények kell, hogy legyen. E, hogyan viszonyult ön Vinter Montes Zsolt e, megnyilvánulásához, e, majd azt követően az arra való reagálásokhoz? Én felháborodtam rajta, nem úgy, mint Dánstamás, mert nem facebookolok vagy kozok, de Tehát Tök ez az ilyen eseteket nagyon könnyű eldönteni, hogy helyes vagy nem helyes, ki kell cserélni a csapatokat meg a neveket csak az egyből egy, egyből több a empátiával viseltetik a esetleges sértet, meg az esetleges vélemény alkotó. <kül> Miben tévedett az ön véleménye szerint winterman Hát az, hogy, hogy a, a futball, persze a, a játéknál komolyabb dolog nincs a világon. Tehát ez, ez mégiscsak egy játék, a futball ez egy játék. Hát ne vicceljünk már, tehát <kül> az, hogy örül annak, hogyha egy konkurens csapat kikap, Hát ennek vannak fokozatai, meg, meg hát mennyire, tehát végülis ennyire szerintem nem lehet elvakultan szurkolni valakinek, hogy, hogy... De az nem egyszerűen arról volt szó, hogy a bosnyákoknak szurkolt, ha jól emlékszem, ez egy bosnyák csapat, hanem arról volt szó, hogy az ellen a csapat ellen lép fel, amely egyébként nem pártolja a külföldre utazó szurkolóit, hogy azok bejussanak a stadionba, ha egyébként ők legálisan jutottak Tikethez. Hát, de hát me megint csak arról van szó, hogy a, a klub pontosabban a szakosztály e sorsáról van szó, meg az, hogy üres a stadion, vagy nem üres a stadion. Hát hogyha a, tehát ez a, a lényeg a dolognak, hogyha ha üres stadionba kell játszani, vagy stadionban kell játszani a, a fradinak, akkor az, az egésznek semmi értelme nincs. Ez, tehát ez a, a fej a csomagány minden. Utolsó kérdés ez én a tévedés kockázatával, most itt ezt nem rangsorolom, mindazon információk birtokában, amiben rendelkezem, azt gondolom, hogy valakinek személyes felelősséget kellett volna vállalnia ezért a kettős felelősségért. Vagy legalábbis fel kellett volna ajánlania valamilyen grémiumnak azt, hogy ő távozik. Ez két ember lehetett, vagy három Lehetett volna a csapat edzője, lehetett volna az elnök, és lehetett volna a vezérigazgató. Egyik se tettem meg. Szerintem rosszul. Ezt a tévedést minimális kockázatával állítom. Mindaz, amit ön elmondott, az kellene, hogy megalapozza, hogy ez a csapat tisztesen helyt áll. Ez a csapat nem áll tisztesen helyt, nagyon tisztesen elmagyarázták, hogy miért nem áll helyt, én azt gondolom, és ennek nincs köze a Fideszhez, nincs köze az msp hez nincs köze a migrációhoz, semmihez sincs köze. Ahhoz van köze, hogyha valami nem sikerül, és nem a véletlen okozza ezt, akkor az ember azt mondja, hogy én ezért felelősséget vállalok, hogyha egyébként ti az én felelősségemet elismeritek, sajnálattal távozom. Ez elmaradt, és azt tudom önnek mondani, hogy ha bár nem az ön fejét követelem, Ön is tehetett volna egy ilyen kezdeményező gesztust, független attól, még egyszer mondom, hogy ön ott nem Hát Nem egészen értek egyet, mert akkor ebből azt következne, hogy a, a szurkolókkal történt, nem tudom micsoda, ez neki fog deröntni. Nem a szurkolókról beszélek, a kettős vereségről és a kiesésről. Arra nincs magyarázat. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy van olyan szituáció, ahol az ember értékeli mindazt, amit ön mond, mert azt mondja, hogy ez úvja azt a sikert, ami egyébként létrejött, vagy létrejövőben van. De ilyen sikert nincs. Ennek az árnyékában mindaz, amiről eddig beszéltünk, még súlyosabban esik a független attól, hogy nem biztos, hogy mindent pontosan látok, a kettős vereség után valakinek fel kellett volna ajánlani ebből a három embernek a lemondását. Hát igen, ez akkor lenne e, így, és akkor lenne, lenne egyesztemű, hogyha ha tudnánk azt, hogy a, a Vladimir kapott ki. Nem mindegy. Nem, nem, hát még egyszer azért, ez végig csak egy játék, persze tudom, hogy nagyon sok ember érzelmei és nagyon sok pénz van mögötte, tehát a fociba pont ez van benne, hát számtalan olyan meccset lehetne hozni, akár van, akár nemzetközel, ahol a papírforma, meg nem tudom mik nem érvényesülnek. Persze itt, hogyha gyanú van arról, hogy most feltételezéseket teszek, Dó rosszul állított össze a csapatot, nem futották ki a lelküket a játékosok, most már nem is megyek, amik még itt. Nem akarom tényleg az ön vérét ráz, csak nagyon jól tudja, hogy valakinek nem akarom az ön. Van egy szűkek kör. De azt kell önnek mondjam, hogy az az MLSZ, amely lehetővé teszi azt, hogy a kupamérkőzéseken induló csapatokban több külföldi legyen, mint máshol. Meg annyi olyan egyoldalú intézkedést hoz, ami ellen én a Kejfej csik klasszikus verziójában ágáltam. Azt kell, hogy mondjam, nem kell, hogy itt most meghajoljon. Nem kell más mondania, mint amit egyébként hivatalosan mondana. A magánembert azért megszólítom önben, aki kirughatja magát mint egy rugó vagy mint egy radír, Szerintem az, ami történt, tűrhetetlen, és ahhoz csak pluszba járul hozzá a szurkoló viselkedésre. Hát, mint magánember, annyit tudok ö, hozzátenni, hogy engem is már régóta, tehát jó, jó néhány éve komolyabban nem szurkolok hazai csapatnak, csak hogyha különösebb okol rá. Tehát valóban ugyan, hogy a, a magyar fociban aránytalanul több pénz mozdul meg más szakágok, más szakosztályok, más sportágokkal összehasonlításban, ami a ráfordított pénz és a, a szereplések, tehát az olimpiai és világbajnoki szereplésekhez bizonyított súlyuk, tehát ebben iszonyatos nagy aránytalanság van. Az összes többi. Ez az aránytalanságot úr valamilyen módon fel kell oldani. És a magárembert nem úgy értettem, hogy meg akarom szólítani, azt akarom mondani, hogy miután mi ismerjük egymást hallgatja a műsort, Van egy ilyen szituáció, az ember egyszer csak azt mondja a kubatovnak vagy bárkinek a kérintet, hogy üljünk le. Mert ezt hallottam a fialánál, de valójában nekem is ez a véleményem erről beszélnünk kell. Aztán lehet, hogy nem is semmilyen eredményre. Rosszabb eredményre jut, mint ahogy a fradi kiesett már azt nehéz elképzelni. Én azt tudom önnek mondani. Hogy valami bennem berzenkedik ezzel a szituáció ellenbe lehet, vagy egy gyönyörű szó az, hogy berzenkedik, és ezt a berzenkedést ennél jobban és ennél cizelláltabban, ennyi távol lét után, és ki tudja, ismét egy hét vagy másfél hét fog eltenni, beszélgettünk. Én azt gondolom, hogy ezen érdemes rágódni. A másik az, amit az Origóhoz címlapján a Vaskapúcai épülettel kapcsolatban, azon gondolkodom Nyakó István után szabadon elolvasva a ciket, hogy ebben van-e új nóvum, mert ebben ninc Sikerült az Origónak ezt címlapra tenni, de hogy mi az oka, azt nem tudom. Azt kérdezem öntől, hogy e, történt-e valami változás, vagy a, mi szült -e ezt az interjút, e, esetleg az van-e benne, hogy ön akár ennek az interjúnak, vagy ennek a cikknek a hatása, mert ez nem egy interjú. Uh, vevőket vár erre az ingatlanra, ha a Magyar Tudományos Akadémia nem akarná megvenni. Ez az egyetlen dolog, amit el tudok képzelni, hogy ez valójában egy hirdetési rovatba tartozó cikk, csak éppen nincs a végén X. Hát most, ha már amennyit már elárulhatok, ezekről mindent elárulhatok ezekről a riportokra engem a, a, annak a civil szervezetnek a, a... Város mindenki. Igen. Én nem szívesen mondanám ki őket. Uh, tehát Azután megmozdult valami a, a médiában, az origó akkor tájt engem, akkor rájuk is rászántam egy fél órát a város, erre a város mindenkiére, másfél órát. Telefonos beszélgetés volt, hát igencsak lerassult az origó rendülete. Remélem, hogy annak folytán, amit én ott elmondtam, és, és nyilván lesz folytatása, és legyen is folytatása ennek az ügynek is, és ezeknek az... De azt jól látom, hogy nincs új novum? Hát, én, én első olvastam, én a rámunatkozó részt megkaptam, abban tényleg nem. Jó, magában a vaskapu ingatlan e, sorsában, e, helyzetében a múltkori beszélgetésünk óta nem történet semmi lényeges. Hát nem, hát mondjuk egy ingatlan eladása értékesítéseben nem nagyon tud. De... Én ezt értem, hogyha tudom, és én csütörtökön jelentkezett, valaki és megvette, az egy érdemi forduló lett volna. De ezek szerint ilyen nem volt. Az, nem, nem, hát az sem így megy. Ez ugye pályázat útján kétszer már ki írva a pályázatra, ki az, akinek ez tetszik éppen, ott szeretne valamit. ilyen ingatlan miért pályázat útján lehet értékesíteni? Hát már egyelőre még ilyen törvények uralkodnak Ferencvárosba, legalábbis, de hát azért talán Magyarországon is, tehát a pályáztatást azt, hát most el ha... Azt történik, ami mondjuk 98-9 Félértél, tehát hogyha most van egy vevő Akkor az pályázat, akkor meg kell, hogy várja hogy még lesz egy harmadik pályázat Vagy még a második pályázat van érvényben? Hogyne, hogyne, hogy hát én nem adhatom oda Nem, nem, nem, nem, nem Nem, nem, nem, nem, nem bolondultam meg az eltelt egy hét A folyamán, csak azt gondoltam Hogyha valaki vételi ajánd, ajánlattal áll elő Ebben a szituációban És éppen nincsen pályázat, akkor abban is lehet beszélni De ezek szerint nem Uh, akkor ki kell írni egy újabb pályázatot. Tudomásul vettem És ha eljön a szeptember, uh, szerintem még azelőtt úgy is találkozunk, akkor körülbelül nem tudom, 70 ingatlanról van szó, egyszer vagy kétszeri fordulóval, hát mondjuk 70 ingatlant nem, de annyi ingatlant, amennyit lehet már, mint most sorsú ingatlant, hogyha szán rám időt, akkor nagyon szívesen végiglátogatnám önnel ezeket. Erről beszélünk, ezért lett ezek a ezért lettek a beszélgetések fél és másfél órásak mert Ezeknek az ügyeknek sokkal összetettebb a, a háttara, tehát az, hogy 71 házról beszélünk, amit fel kell még újítanunk, amiben ezer komfort nélküli lakásban ezer család él, ilyen körülmények között, annak csak az egyik módja és lehetősége, hogy jön a befektető, fizet legalább annyit érte, amennyiben bekerül nekünk a, a lakóknak, sorsának a megoldása de ezen kívül más lehetőségek is vannak. Az oly sikeres városrehabilitációban ez a rész kétharmad részt tett ki az el, abban az elmúlt 20-21 néhány évben. Nem ez az egy megoldás van, de ez is egy nagyon hatékony megoldás lehet. Jöne benne van a kirándulásban? Uha, A kirándulásban, tehát hogy akkor körbe kiránduljuk ezeket a házakat. Hogyne, hogyne, hát az is, hogy most önkényesek, ráfalazunk az önkényesekre, annak ugye a felesem igaz... Jó, ő... rendben van, akkor erre kerítünk, időt egyeztetünk. Ő mikor megy szabadságra? Esélytől nyolcadik aztán utána még egy kicsit, majd 13-18. Jövő héten van? Nem, jövő héten pont nem. Jövő héten nem? Akkor két hét múlva? Két hét múlva Szerbe estig. Az jó, jó. jó, jó akkor úgy, úgy, fog, úgy fogok cselekedni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Állást! Én is köszönöm. Viszont hallásra önök János hallották Ferencváros polgármesterét. Elnézést a fényhozdó. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Itt. És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.